Dhe çdo lavdë dhe falënderim i takon Zotit ton Allahu xhallaluhu vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm për i ti falë dhe ndihmë kërkojmë ndërsa sallavatet selamët për shëndetit e Zotit mbi pejgamberin e fundit mbulon pejgamberun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët ti, e tij, besnik mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta ti, të gjithë besimtarëve muslimane të cilët ndjekin rrugën e tij të mira deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmë të litë, të ndëruar të prënishëm Dhe të ndajmë në disa qaste nga dita e gjumas Para khutbës e gjumas Që të shfletojmë në që kanë nga libri Allahu të barek e jo vëtë e ala Kemi përmenjë në ligëratët e kaluara Në gjumate kaluara Dhe që kanë nga vlera dhe urtësit e ligërimit Apo përcaktimit të ditës e gjumat Pse Allahu gjele gjelelu e kalonë ditën e gjumat Sepse Allahu Te Barakehu Te Tala ka përsërit këta në çdo javë, do të shtojmë diçka nga kuptimet para se më vazhdo në ajetën e Zotit Te Barakehu Te Tala. Njeriu për nga natyra e tij, njeriu për nga natyra e tij është njeriu i cili lëviz dhe kërkon. Lëviz dhe kërkon dhe instikti i tij, instikti i tij jitet në në nevojat e veta. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith asdaqul asma'i el hammamu wel haris ka thanbe peigamberi jon sallallahu alaihi wasallam emrat emrat me vërtet janë puntor i cili lviz dhe ai i cili ka brenga por dy emrat se te peigamberi alaihi salatu wasalam ja ka dhëru apo ja ka përmend njeriu cit pandara janë brenga brenga për takrinjt të e tër brenga e cila është barr në shpirtin e njeriu Dhe elharith dhe, dhe me thanë a, a i cili lëvrëndi qka A i cili lëvizdi qka nga toka Pra për këtë arsyje Për shkak se Allah u gjele gjelelu e din krimtarine njëriut E din se si funksionon njëriu Andaj Zotë i onë të bare kjovë të ala Për të regullu sistemin e dunjas me të akiretit Dhe për të bol lidhjen e njëriut me akiretit të vazhdueshme Allahu Gjele Gjelelu i ka caktue takim shoshëror, takim gjemator, andaj e ka botë ditën e gjuma, që njerëzit të ndjenë këtë obligim në mënyrë të përbashkët dhe t'i këputin kretë dëtyrat, dhe t'i këputin kretë kërkimët të tyre të kësaj bote, duke ju përkushtu e zotit tonë të vareke, u e thala. Kjo jashtë të namazëve ditore të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me të cilat kputet njeriu nga jeta e kësaj bote por tu lidh me Zotin te bareke tu ala. Andaj njëra nga qëllimet e xhumas është që në mënyrë të përbashkët, në mënyrë të unifikuar, në mënyrë xematore, në mënyrë të cilën Allahu xhele Gjelle xhela ju ka thujt të renditur në saf, të renditur në rradh në këtë mënyrë futë dunjaja dhe ti përkushtohet njeriu Allahu te bareke we teala andaj ky niyet duhet na shoshëron neve ne diten e xumao pra neve vim ne diten e xumao e cë jashta ditëve tjera kjo kohë dreka neve drekën e falim por xumaja çka do lëng nga dreka çka do lëng ditëve tjera kur dreka sot është xumao ngase sot është mënyrë më shoshërore Mënirë mëtë përbashkët E ka bëllohë u gjellohala farz Që në mënirë Shumë sëlemne të manifestohet Këputja nga kjo dënjo Të ndërprejët për disa minuta Angazhimi Dhe lëvrimi i tokës Dhe kërkimit mirave të kësa i bote Në mënirë përbashkët Për t'ju përkushtu e Zotit ton të bareke Uetë e ala Andaj edhe është obligim Për burra dhe jo për gra Nga se Burat dalin në për tokë, burat kërkojnë në për tokë, dhe burat ju përket e jashtëmja, e dunjajës, dërsa grave u të konë, e bërënçmja dhe ajo shtëpia dhe qakot boje me, me shtëpi. Në surën e nëziat, kemi ngel të ajetet e Zoti Gjellë Gjellë Luhu, këllohu të barek e vëtjale përmendin në ajetin njëzët e shtatë, Kryimin e qillit dhe të njërijut Dhe boni një krahasim Dhe krahasimi është form kur anore Krahasimi Matja e peshave të dygjërave Pas taj dalja me rezultat Kjo është form Mënir kur anore Pra Zotë i unë gjele gjelelu Kuna i shpjegon në gjërat Në, në i shpjegon në atë aftësi Që ne e kemi për t'i kuptue Pra Zotë i unë gjele gjelelu edin Se ne funkcionojmë në qëfar forme Masim Kjo i ka kaq Dhe kjo tjetëra i ka kaq I përbashkojmë ato dhe dalmi me rezultat Atara Allah Gjell -Gjell -Gjell u gjellë gjelalu Kërna flet neve për Akhiretin Kërna flet neve për gjennetin Kërna flet neve për gjennemi Kërna flet për jetën e kësa i bote Qëka në dhëtë zotë i unë të bare kjo vëtjala Krahasoni Që gjitha shumë i krahasimin në, në këtë jet A në disa djetarë kanë thanë Jete e kësaj bote Zotë i unë gjele gjelelu Kur e Nëzirë rëzimen dhe rezultatin Qfar është kjo jet I largohet Qfar Pjesve qësë janë të saja A në allohu gjele gjelelu Kur e largon Mbulejsen Nga kjo bot Qfar thot Inne me lhajatut dunja Me taun Kalilun Vërtet jetë e kësaj botë është për jetim i shpejt Kjo e realiteti kësaj botë Tjerat janë zbukurim Allah u thot krahasoje Ta është dikush normal përshka këse Zhytja në dunja, angazhimi me dunja Dashuria në kësaj dunja Instikt i njërzor për këtë dunja E ban njeri u shpesh armës me kuptu këta Allo u gjele gjelelu në thot neve, krahasoje, krahasoje, mate Qysh dhët me matë, largoja zbukurimin Largoja fjallë të njerëzë për këtë dunja Largoja atë shminkën që i është dhangë sa i dunjaje Do të ashojë se jetë ashë ma e thjeshtë se sa që parashikohet Jeta është një orvatje, një luftë, një përpjekje e fuqishme për të arikë diçka Jeta është më shumë për pjeki se, se sa shie Jeta është më shumë sakrific se sa përjetim Andaj Allahu Gjellë Gjellalu tha Ajo që ka ju e përjetoni preknatësive Të kësa i dunjoja shumë ma pak Se sa sakrific e që e jepni A ka munë që këtu mu konë dunjoja përjetësi Ska munë që Nga se nga hikmeti Allahut Oshë që Allahu Gjellë Gjellalu musme la në krije sënë ti Në përgjithmon azop Mos nëse e meriton Allah u refuzon Nga rahmeti i ti Nga bucija e ti Nga ilmi i ti Nga kujdestaria për krijesën qka e ka Që ta le njeri ju në Në shfarë, vazhdimit sakrifiz Vazhdimit sakrifiz Sigur njeri ju tjeton të nimi vjet Me ketë doz Të dinamikës Kishte mu lodhë shumë Do të lodhëj shumë Dhe Zotë a kuptënë të, e s'ka tha Zotë i onë të barë e kjo vëtëjala, tha jetë e kësaj bote, bështë i onë majhë thjeshtë, anësh është shumë e zbukurume, anësh është shumë e zbukurume, fjalë, marketingë, reklama, kërë anëm, realitetin, dështë realitetin shumë majhë thjeshtë. Tha Allahu Gjellë Gjellë Luhu në Kur'an, «Ellëdhi khalëka l'mote vëllë hajate li jebë luekum, ejukum ahsenu amela.» Definicion i Zotit për këtë bot është shumë i thjeshtë. Në surën mulkë, ka tha në Zotit Jon Gjelle Gjela Luhu, është ta i cile ka kryuar vdekjen dhe jetën. Për që farë arsye? Për që farë arsye? Tha Allah Gjelle Vara, lije blu e kun. Për me ju fut në test. Për me ju fut në test. Tani, kër njeri ju shkon në test, kër njeri ju shkon në test, A i përkushtohet mureve A i përkushtohet bukuris profesorit A i përkushtohet bukuris letrës ku ka me lanë provimin A i përkushtohet karrikës ku ka mull A i përkushtohet bankës A shka i përkushtohet Nuk do me thanë se këto nuk shifën Nuk është problem me kërku karriket mirë Nuk është problem më konë shkolla e mirë Por kjo nuk ko baza Baza me lanë testi Baza me do në testi Andaj ka dikush karriken e kotkeqe Po jep testin Dhe ka dikush e kot karriken lëkurës Po të dështon pi testit Andaj tha dhe u gjele gjelelu Li je blu e kum Me ju bo test juve Për të farasie Kush e pi juve me punë më të mira Punë më të mira Kanë thënë djetarët Kush i bindët zotit më mirë Dhe kush ja qënë Allahot punë të më sinqerta jo shpër puna puna tësë ne ka kërkuar Allahu xhëlal xhelalu. Andaj krahasimi në Kur'an është formë e fuqishme kur'anore për ti për të zbuluar gjërat. Andaj thanë dietarët se bil addaditi tatabaynul ashya. Kjo është një fjale e njohur të dietarët, imamët e muslimanëve, kanë thënë me të kundërtat dalin pa senset. Ka një grua në kohën e parë që që ka përmen Ibn Hajar al-Eskalani, njënër për i detarët të mdoj, ka qenë në kone muawijës, muawijës shoki pengamberis asëllëm, dhe ka qenë khalife, kur është ba priës i muslimanëve në atë ko, ka qenë një gruja shumë e bukur. A që bukur ka qenë, sa që ja kanë lanë emrin e keqja, emrin, ajo se ka pozë emrin e keqja, Po njerëzit ja kanë lanë emrin e keqia. Kure përmenin djetarët, kjo gruje, ka qenë gruje mire dhe vëqme, pse ja kanë lanë emrin e keqia <coughs> në kuptimin e shumtuara? Pse ja kanë lanë emrin e shumtuara? Kështu është krahësimi. Thotim një haqërës kaleni, ja kanë lanë emrin e keqia, se kur janë ullë, gratë, normal, tjerat, janë do këshumë të këqia krahësasajt e kanë thonë në më mësuhull me të keqen pro jo sa jo e keqen po ku të ullësh me ta unë dalë e keqen nga se kur odish ka shume bukur ajo në standart do këtë pak e keqen nuk sa jo është krahasimi me ata andaj Allah u gjelle gjelalu në e tregoj neve në Kur'an se si do nimi pa po gjorat krahasoni matni në dhe rektan pa dhe ju dalën rezultatet e dura por njeri ju shpesher i mbilësit shpesher im bilshit e shpa shfar sikur ne sikur se e kan thujt kët grujën e keqja na sikur ahiretin me gojën e thojna se osht pi imanit me besu e hajrit po sikur i thojna asaj e keqja pse pse na e ban kta te keqe na veç kur e dim se doka ne melan ha e gjera melan kemo me avdek e gjeli allah uth hak A të rëditësi në prishët komoditeti, në prishët knatsia A dhe në dohë këta jo qëka në e krahason në gjërat E keqja A dhe thë Allahu Gjellë Gjelalu hunë në surën e nëziat A jetë i njëzët e shtatë E entum e sheddu khalqan E misë semau benaha Thë Allahu Gjellë Vala A jeni ju më të fort A që jëllë E Allahu e ka kriuar që jëllë Kjo krahësim Memor njeri unë me e krahësu Me që jëllë qëllë e shtë të palë shtë të palë qëllë ka arë nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem se në me zdo të qëllit ka 500 vite rukëtim 500 vite rukëtim me zdo të qëllit pra është një apsirë gjigante e zote që ka kriua nuk jadin kadrin posë allahu të bare kjo e tjara a në kërë e kanë piti jalin e agjës pengamberi sallallahu aleyhi sallem Abdullah ibn Abbasin i cili ka qeni një orë me komentin e fjallës e Zotit Gjellë Gjellëllu, kër e kanë pëjtë për moshiren e Zotit, ka thanë shikon e qillën, nga se është një hapsirë që s'ka mundë si një riu me i dalë në skajt, s'ka mundë si një riu me i dalë në skajt, e allohë Gjellëllu e murë shembul qillën, për t'apa një riu vetë për vetë, për t'apa një riu vetë vetë, nga se një riu mbatë me të malë duke shiku jonë në real Jënë realitete Por shembul Allahu gjele gjelelu në ka përmen në eve në surën e lë burugj Në surën e lë burugj E ka përmen në Allahu gjele gjelelu një fakt Të cile njërë të të kanë shiku Po ka e prapa E Allahu ka do këta e ka tjetron Ndë një harë e këshirëmi një send Po e këshirëmi ka e prapa E Allahu gjele dhë të jetë e këshirë Ma si të ditë me këshirë Këta e kështu Cile është kjo arabët Mjetin Më doshur, të aty në e kanë pasë devën Devja të ta më e shtrajta Ska pasë më shtrajt se devja Ska pasë më shtrajt se devja Deri sa I kanë dalë në zotë devës Një ditë për ditë, devja për nga meri së rëllajë sëllëm Kujti kujto dhe të jetë e historia për nga meri së sëllëm së Devja për në samë ullë Dhe nuk ungrit të me ecë Edhe dikush i tha devja për mësëm s'po eq u likstue për nga mësëm dhe nuk u likstue për të arabët devja oshtë se një që muar e ata krejtë sejnë t'i litëshin me deve e ata e shikonin devën e allo u gjelën tha që e shikonin në regullo ma ka e prapa dhërë me këshirë ka e mara qëshë është ka e mara njëri ju kër është hibë në deve kër është hibë në deve që fa në djenje kriot Un e saj vogël, ky saj i madh, un i jam i zot i kti na. Kur i m'kali, thot ky saj i madh, un e saj i vogël, un i zot i kti na. Kush e më i madh? Un. So un e përdirëj. Spija sa e madhe, un e më dashë prishim e dashë ndrejçi. Unë. Allahu jele jale ta ktheka çetraun. Ku shegano një shtruka të madhën për ty e vogël. Me ty i vogël je. Po ti pe shikon ka ka brapa. Ti pe shikon vetëm zotsin që të komuncuë. Po kët kët kafsh, kët kastmave, më ha ik ndjenjën e në shtrimit, a mund të më në shtranti? A mund të më në shtranti? Shkon në shtroje tigrin. Thuaj prit, se kam të përdor si kali. Shkon në shtroje. Allahu krijoi krahasim edhe kshinni, kshinë egërsirat, a mund në shtranti ata? Jo, Allahu gjithëherë tha atarë kion nimet i jam. Unë e ku mbogta. Devi është e madhe. Ka lështimall, kafshës të biaqës zot përdoren janë të vogla, por se fuqia e cila e ka bënë instrumentin e vogël është fuqi e madhe. Është fuqi e madhe. A dalë krahasimi në Kur'an është ndim. Tha Allahu xhëlal xelalu, "A ju jeni më të fortë atë çilli?" Çilli, po xhija është çilli. Qëse Kur'ani vjen forma retorike, gjele, gjele, në formë retorike, kur pitej Allahu xhëlalu, përseim Allahu xhëlalu prin Kur'an, "E ila huma Allah." A kjo zot jetë për vesh Allahut? Edhe se ja përgjigjëm Nuk e japë përgjigjën Pse nuk e japë? Falë një ju Falë një ju E ilahum me Allah Kozot tjetër me që Allah Në Kur'an s'ka përgjigjë Jep në ju përgjigjë Nga se s'ka S'ka gjevab Andaj gandon djetarët Bindja Dhe besimin në eksistencën e Zotit është e pashmangshme Andaj imamat e muslimanve Si imam e buhanifja Si imam Maliku Si imam Shafiiju Se Imam Muhamedi me katërrënditë, çu që në jetë. kanë ardhur na jetë. Kan thon, debatin me ateistat e llogarit na kot. Debatin me ateistat e llogarit na kot. Pse? Kan thon se ato besojnë. Ato besojnë. Ato vetë janë të shfrixu lasdrijën për me bë po muahbet. Kur të vinë zonë më na vesh. Kur të vinë zonë e morna vesh. Andaj debatin me ateistat i imamët e muslimanëve ka llogarit të kot. Ato kan thon na kena me debatuvesh ni pik. Vesh një pikë në me debatu. Qish mi u binqat i Zotit? O, qish adhërot, Zotit? Qka doj? Namazi, zeqati, haji. E që të ka dhoni debatojnë, në mi ka dhu njëzve se Zotit i do që të vepra. I do në që të vepra. Ndërsa sa i përketa saj, i për Zotit një lëvarë e me diskutu, është debat shtarpë. Që do më thaënë së është debat i lastisisë. Dikush s'ka që ka me ba, e ka mor vëjtë në qefë Ka jetu dikun me Shëqiritët të, të lasdruar Dhe materialistët Tash vjen me, me nga të, të regu se du të me diskutu këtë teme dhe atë teme Tha Allahu Gjellë Gjellëlu A ju jeni më të fort Apo qi e li Allahu e kanë grit E kanë dërtuve Pase dhe Allahu Gjellëla Arafa asemkeha Feseuaha Tha Allahu Gjellë Gjellëlu Arafa asemkeha Semke Ashtë ajo materi e ranë E një, një krimit Allah u gjithë dhe thot Atë trupin e ranë që jëllit Rafa aha E kanë gritë aj Jo veçkaq Nga se këtu nuk është kitë muë gjizja Tha dha u gjilluara Fese waha E ka bojë drejt Pashtu jila Provojë mërë një trup Një materje Edhe lejë në hava Edhe në të neja jo Pashtu jila Pa o majtë kërkun Tha Allah u gjelloha dhe se ka mundësu kërkujt fëtir tokës Heq Heq Duhet pa tjetër mundihmu me një lanë mbajtëse Pa tjetër mundihmu me një lanë mbajtëse Qofte dhe të e frime diqka Që tjetë si shtiva jo për ta Moshtoj dikush aeroplani o gjë Se a i hargjon atjel shumë për më, për më majt Di orë, tre orë, pes orë me u thue Ajo është me, me hargjim ekstremë Por me ndejtë atë, me gjithër rëzikët e lartë të që ka i kohë. Me gjithër rëzikët e lartë të që ka i kohë. Dikush, kërë shikon aeroplanin, thotë, kanë mërni hë gjohë ato. Kanë mërni shumë ata, të tjerët. Por se djetarët e muslimanëve, kërë i diskutunë këtë qështje thanë, ma në menë këta, gjdo teknologi e re, gjdo teknologi e re, gjdo përparim i ri, qëtë një, njëri ju e zbulon, dhe aletson vetës jetën me atë zbulim, Allah në Kur'an në e ka përmend shumë fish ma shumë teknologi të dikush ka s'ka menë hiq. Ha? Të e shikon e në planin në shekullë njëzët e nja të nëmruar nga data e e supëzuar të Isis Alei Salatu e Selam pra pas 2.000 viteve Duhet me uzbulua, pa pas një 1900 Duhet me uzbulua aeroplani I cili gradualisht e zhvilluhe Dhe kanë arrit njës me u thuhem Aeroplan në hajrë Dhe kjo logaritët një prej kulmeve Të arritjeve njërzimit Por Allah u gjelluar në Kur'an e përmeni Një kryes Ska men heq Tha ajo e ka që cilëci Ajo e ka që këtë cilëci Ska men ajo Ska men Këta Allah u pëse nga ka zonë Kur'an Parmena e tregu Se ti që a ti këmdo në ment Nuk logaritë është i lartë Të e zbulu aeroplani Suri ja këmdo në dikujt pa men qyshpe? Une pa men Ja këmdo në para tije E ti që i ki ment A përmenën se që tu është E arritur ajote, a jote Allo u gjele gjelele e përmendi Lojin e shpendve i cili fluturon Ska menda ja. E shëti dënja Madje modeli aeroplani të është imituar Në modelin e e kuina e shpandve në zotëve Allahu dje lona përmendi fuqinë e uthimit shpejt përmendi Zoti Unjël el Jalalu çfarë shpën të ndryshëm në kohën e Sulejmanit alayhi salatu selam dhe gjin të ndryshëm në kohën e Sulejmanit alayhi salatu selam dhe materie krijimi të Zotit të cilat kanë funksionuar pa mend e përmendi një krijesë e cila quhet Hudhud Një ditë pëj ditë dhe Sulemani tha Mali lera l'hudi hude Qka ku a hudhudi? Një shpend, ku është? Tha si më stëmvjene më argumente Ku ka shkue, mga hik prej praniës Ka me edënua, ka me ndëshkue Atara jo ardhë Dhe të regoj se ka gjithë një popët që adhuron Dhe i kanë gjithë përve të zoti gjellë gjellë luhu Prej ku e ku Prej ku e ku Në shtetë e në shtetë Në shtetë e në shtetë, në shtetë. I të regojë se është një, një grue cilas bindë të tije Ata rimleni parin Ata si këtu Ato ndihme si të vetë Ta qka me va me këtë grue Dikush tha Unë e ty të bia të grue Dheri sa ty qo është prej fronit Prej karrikës Folit një tjetër Tha unë të bia të grue Bëlkisën Prej jemeni Të bia sa ti të levi sërpi kujësirit Këtë e lëviz njërë shërbikë nësirët, këto e ki, me gjithu shtri Tha dha u gjellë gjelaluhu Dhe tha ai cili jak shmidham në ilmi në librit Pra zoti jo në gjellora ka kriju kriesa Të cilat uthtojnë lëvizin dhe ka energji lëviz se Shumë vite për para se sa Ti me e pa aeroplanit dhe veturën dhe trenit dhe qako prej Prekrim të arrisë e njerëzve të se të kanë zbulu e në kohrat e reja Andaj nuk logaritet për parim të zoti Ajo qka kafshana ka për aprije E përshërisi Nuk logaritet për njerion Ngritje të zoti Jo të njerëzit Të zoti ajo qka kafshana ka për aprije Allahu që shme dhënë o Zotë, shironë e këmë zbulua thot, po, po, E shpendi E shpendi që atë u fluturu që sa vite Pa men, hiq, pa men Kjo shka logaritët kjo Andaj nuk banë me shku të Zotë Me diçka që ka aj nuk e numëron për vler Tha Allahu gjelë gjelë luhu Rafa asemkeha Fese uaha Trupin e malë Materjen e ronë të qilët Jo vëtë se e kanë grit E kalonë pashtila Andaj tha Allahu gjelë luhu në ajetë tjetër Ha Fërgjë i lë basar Këthajef shikimin e njerë ka qëllit Lip shtil Kua tonet ki kë qëllit Kërri Në edhim se gjithës anë ka th th themel Në no th themeli Vendoset mirë th themeli pasaj ngritët Kua është themeli qëllit Kuma atë ki E Allah u gjeleval në Kur'an Tha Gjërat bëhën o prej nër fundi o prej për mi Dëtë mi majhë dikush E në Kur'an, thë Allahu Gjellel Gjellalu, ki qilë matë për dikujna. Inë Allahë, jumë si kusë samavati wal arda en të zula, Wa in, wala inzalëta. Thë Allahu Gjellel Gjellalu, Allahu imbanë qijet, pilarët, që mësë të shka përderdhën. E nësa të shka përderdhën, kush imbanë di kush qëtër përve të zotit? Nëhu shka përderdhë qijeli, kush e matë. Kushe ma! Dikush dhe lë atje i dashuru me ekstrem shkjensën Thet mosuq ditë da gjërë Se për një një një cilë vetë e zbulojnë Mosuq ditë da gjërë Se për një cilë vetë e zbulojnë Ajdi njërzinjit për ka filuë Ajdi njërzinjit për ka filuë A da nuk banda me jetu një iluzione A da e tha Allah u gjelluala Kushe ma i ranë A qëlli a ju Allah e ka kriju qëllin Edhe juve A da nuk duhet këta jetë e kanalë Për me, Krye lartësin e njeri ju Tha Allahu të bare kjo të alën në vazhdim Wa aghtashe lejleha Wa akhrage duhaha Tha Allahu gjellegjelaluhu Dhe Allahu univerzin e mbulon Me nat Dhe nxer ditën Kjo është prej fakteve të zotit Dhe kemi përmen në atje Në ligerata tjera Se prej fakteve të zotit gjellegjelaluhu Cila është? Nata dhe dita Deri sa zotit jonë gjellegjelaluhu e ka përmend natën mbi 500 e arën Kur'an me edhe ditën, nata dita, nata dita. Sigurisht atë është as e rëndësishme as shumë e rëndësishme. Por njeriu kur i bëhet tikrar diçka i përsëritet, ja humb vlerën. Ja humb vlerën. Kur e shaq diçka vazhdimisht, ja, i humbet vlera se e ka në dorë. Pastaj lakmon ta ajo që ka së ka në dorë. Kështu është i krijuar njeriu. Kështë i krijuar njeri ju A ne pengamberi ju sallallahu a.s. Edhe në sendet më Më intime, qka dhonte? Tha aju njerëz Burrave, kur dilni në rrug Muni me pa grat huaja Qa s'jan tjuve të të Po i da di kujtësini Pëllqetit i qka Tha le të këthet dhe familja vet Pse Pse shikimi shumët në bashkëshorëtën Dë një ere zbeh vlerën E që ka da për me më samë? Letë këthej e të bashkëortja. Pra më shëtë bëjën zullum. Pse, thanë djetarët, pse banë zullum? Dhe njërëzit e dinit, si, se si flasin. Pse si flasin, për disa vite më artes, minje erë filon me era standardi. Të shpija, pse? Nga se regu i thot, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Adë njeri ju i shfridzon të mirat e trupit vetë Por shka kësa i ka për ditë, i haron Haron që i ka zemër, ka, ka mëlqin, ka air Ka lojnë lojtë mira, ka damar, ka qarkullim gjakut Ka lojnë lojtë loj mirët se cilat ati në nëstop i punojnë Po këtu i shfridzu krejtë këto, haron E qka tha Allah u te bare kjo vë te alla? A shikoni natën dhe ditën? Kjo është begatia madhe, Zotë Gjelle Gjelle Aluhu Tha Allahu tebareke wa teala wa, wa aghtash e lejlaha E mbulon Allahu Univerzin menat Aghtash, ghtash o mbulim Mbulim Mir po aghtash e ha Kaon këtë ajet zhurë në nazi'at Shprejhje E cilë aludon Për fëqi Se për me mbulu Univerzin menat Duhet fëqi Duhet fëqi Andaj krejt rrimat që ka shlohen Ndë një natën A bohë dita jo Krejt energit që ka i ka zbulu një riu Krejt që ka i ka zbulu një riu Natën kër i shlohen për me ndryqu vetër A bohë dita, zbohë dita Nuk bohë dita, bohë të sabër me qarkullu Por dita nuk bohë Andaj tha Allah u gjelua E, e ka mbulu që i bje fuqi E erët e madhe Së mundët kriesë në fëtirë tokës Me e bohë dita Së ne banë pastaj tha wa akhraj duhaha dhe ai enxer dhe këtu gjithashtu ka përmendje e fuqis nga se enjer nga errësira e madhe ditën enjer nga errësira e madhe ditën tha Allahu gele jalalunu vazdim wal ard ba'de zalika duhaha e pastai tokun e ka shtrimë të mira e ka mbulu me të mira wal ard ba'de zalika duhaha dhe tokun e ka mbulu Me të mira Pas e tëtë Allahu gjellë gjellaluhu Akhra gjemin hama aha Wa maraha Thotë zotë i unë gjelluarë në vazhdim të ajeteve Allahu e kanë zirë nga toka ujin Dhe frytët E kanë zirë nga toka ujin Dhe frytët Dhe uji për shkak nevojës dë vetë të madhe Qka e kanë kryesat Allahu gjelluarë ujin Ja ka dhonë njërzve në shumë forma Forma e parja u ka po afër Afër tokës Onda the nxjerrë menjëherë ma'a, ha, e ka nxjerrë nga toka ujin e vet. Onda njerzit e kanë afër ujin. Dhe gjithashtu për shkak të nevojës të madhe të ujit, Allahu e zbrit edhe nga nga ret. Allahu e zbrit nga nga ret, nga se na ajet ka thënë Allahu xhelaluhu, gjele "Wejalna min al-ma'i kull shay'in hayy." Nga uji kemi bazh çdo send të gjallë dhe pa ujë s'funksionon asnjë send. Pa ujë nuk funksionon Dhe për dalë diçka në egzistencë, ka nevoj për, për uj. Dhe regulli i Kur'anit është, gjdo sen që ka nevoj shumë, shlohët me bëllëk. Atë që ma shumë që paksohët nevoja, e, e paksohët zotë i unë gjelë i gjelë e luhu. Cile është sendi ma i për nevojshën për njëriun, që mundët për ta, ari. Ari dhe argjendi. I jeton 500 vjetës duhet. Andaj është i paktë. Ai ka vlerë, po është i pak. Duhet me u munduar çdo merat, ka vlerë, po është i pak. Cila është nevoja më e madhe e njerëzit? Kanë ndryetarët ajri. Ja ka shumë më të madhe. Ka shumë më të madhe. Anoj zgudzon pak sekonda pas me pas. Pas ajrit, cila vjen uji. Ataj Allahu e jeliu valë përmend ujin prej lart dhe prej posht. Për çfarë arsye? Se është nevojshëm. Dhe Allahu këtu e ka përcosur krijimin. Ma te çdo send, çka ti ta mrmendja? Që kanë nevoj kryesat një, Kryesa njëri Thuj, Njëriju ka nevoj për këta që kaq Do da shofër se në to ka Qllume në qatë doz shka i duhet Qatë doz shka i duhet Andaj, regulli thot Nevoja e njërijut Për një sent Allahu gjele e shlon në qatë doz Allahu gjelalu e shlon në qatë doz Pas e dhe Allahu te bare kjo e te ala U elgjibale arsehe Dhe kodrat I ka vendos shtylla Dhe gjithashtu përmendet këto kodrat, siçoj përmenden në surën Nabe. Dhe kodrat janë argumenti Zodë i Zotit Xhelel Xjelaluhu në në tokë. Dhe përmendem se çka është për qëllim kodrat në në surën Nabe. Tha Allahu Xhelel Wala në vazdim mata'allakum wali'an'amikum. Tha Allahu Xhelel Wala kreet krikum mata'allakum. Knatsi por juve. Knatsi por ju Allahu nuk kënaqet Me të mirat shkada, ajna i kadon neve Aja është i pavarë nga nevojat I pavarë nga ushqimi dhe nga pia Ato janë për neve Kitë ki kryim për kanë, lekum për juve Ta një për ashtrojë të pytja Kitë ki univers është kryuar për njëri ju Materializmi, dikush me ndonë materializmi Që ka i bje filozofie, ngarkuar, ide, ngarkuar, shumë e tjeshtë Materializmin vetëm që këta jetë Munë është me këthi ka, ka tjetëran dhe materializmi Allahu gjela tha Kretë kriimi për juve Bane ka tjetëran Bane ka tjetëran Ketë materiali ha, Njëri ju mi shërbi materialit Me te allekum Kretë qëka kemi kriju është për juve Pro ato qëka i kemi kriju Lëtë i shërbejnë juve Po i shërbejtë të ti materjes Po i shërbejtë të ti materjes Atëherë kjo të quëtë materializm Që do më materializm? Pra ngritje e materjes, materialit, artikullit Mbi që mimin e vetë Mbi që mimin e vetë Andaj neve në ka kryu, Allahu Gjellivanë dhe bashkë me neve në ka kryu Shumë kryesa, cilë e ka rolin kryesor, ne Po e ndrum e banën materjen kryesore Që që ka komunizmi, socializmi, demokracia Këto i kanë kryet materialin e kanë kryesore Këto i kanë kryesore Materialia është ajo strumbullare dhe e bojsh të cili përcakton vlerat, dërsa të neve në islam nuk e përcakton në materiali vlerën. Nuk e përcakton në materiali vlerën. Ma djenë, Kur'an, neve, mati, materiali ka mundësimu bo objekt malkimi. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam në ka të regu e se 7 kategori njerëzit malkohen me qka? Malkohen. Këtë një hadidin e një orë për nga meri sallam. Kush e pik, kush e bart, kush e mshe, kush e shtrydh, kush ulën tavolinë me ta, kush e transporton, këto janë të mallkuar me çka me alkol. Kjo materie. Tjetër ka thonë bej nga ka thonë Allahu u jeni në Kur'an. Ellezina yaakuluna ar-riba atatat sid e han kamatën. Ha. Shembulli ti rishikur shembulli i cili o shkop nga shejtanët. Ha? O shkop nga nga shejtanët. Kamata çka është, materie. Shtim i dozës materjes Ka mata do me thonë Në gjuhën e Kur'anit riba Riba do me thonë me shtu Me shtu 1.000, 1.200 miktar 2.000, 5.000 miktar Kjo ha material, material Mirë pa Allah i ka malku në Kur'an Edhe në Kur'an ka të malkuar shumë Të cilat e kanë ngrit materialin Në bidozën e dur Andaj dhe Allah u te barë kjo e tjala Më te allekum Wali alamikum Kjo është për juve Ha? Dhe për kafshët e juve Pra dha u gjellonën ka kryu e materjen për kanë Për neve dhe për kafshët tona Nërsa kafshët Gjithashtu këthejë në fund Për neve A dojë thapë nga meri jonë sallallahu alaihi sallam Ka ditin që e kanë dheri ma muslimi Ka thonë a lehi salatu e selam Me dit kafshëa Qa të shka e dini ju S'kish i pas mundësime angër As një hermish Pra me dit kafshëa Se ti kure ki lidhë dhe ki bo plan me e prejë Për me vo mishë Me di që ajdi ti Ajo ik Ajo ik Me të kërstu di kushti e se ka me vrati e marë preventivën Ajo zdi me morë preventiva Ajo madje ha ushimi pak para se me, me e prejë ata Pak para se me e therë Andaj kitë kjo qka argumenton Begati e ma dhe zotit e lëshuar të këneve Qka kërkon Allahu prej neve Dhe ta shokëmi në vazhdim Të hajeteve të cilat Allahu gjelë gjelalu E ka përfundu këtë sure E Kretë të të mira, pi juve, që ka du Veshti sen dëvogël Veshti sen dëvogël A i cili e ndal nefësin dhe ju bindë të zotit vet Kaq Vesht në lepak nefësin, në lepak Bindë të zotit tanë E a ri kretë të dëshira don të don gjele që ka i donë prej Allahu të vare kjo vëtjala E lusëmi zotin donë gjele gjelalu që Allahu të vare kjo vëtjala Në bënë në ropë të zotit të dhe vëtë shumë El husbi Allahu tebaraka wa taala, që Zoti i Onjë i Gjallëzuar, mos taban materin krijesore, por na ban neve mbi materin. El husbi Allahu tebaraka wa taala, që Zoti i Onjë i Gjallëzuar, na mundson me u ndriçu me librin e Zotit, me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundson Zoti i Onjë tebaraka wa taala, me azhuru Allahu i Gjallëzuar, a shuçisht deyn ay. El husbi Allahu tebaraka wa taala, që Zoti i Onjë i Gjallëzuar, muslimanët, kudhi çelallahu tindihman, yetimat e musliman, wallahu timbulan, fuqarata musliman, wallahu tipasuran, pasnikre musliman, wallahu tiban tajmerd, aqulu لهذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله